Beste ehleak bezala, euskal ehlearen kopurua gain bere handa. Hoxia uge egiteko, ehlebeltzen beltzen kopurua igo behag denez, eta elkartekideak ezinuten ez hori behmatu. Beste zaintzale batzu bilatzen dituzte. Gainera, kopurua hemendatuz, datuz, ahaza, bilakatu eta genetika hobetzeko aukerak eskainiko lituzke. Michel Satouin Euskal Herri Beltza Elkarteko kidea. Heranaitu, bai, asagirak erlauntza batzuk esabatsu eta muntatu ditugu, genekinuzke erlegeio hemen eta seleksionerati buruz joiteko. Mm -hmm. Eta hori buruz joai hasi gira xehatzen. Dendeazu, uh, diaklasikenake, erliaskun zaitena eta erlieumiak egiteko eta proposatzeko, merkatean eta proposatzeko eta erligintza ari nahi dutenendako. Mm -hmm. Euskal Herri Beltza Gantzaren elkarteak deia bi pertsona atxe manditu. ere formakuntzan bat dira, aurten ez bada heldu den urtean asiko dira erleume egiten. Baina ere beste pertsona batzu zureak. Ahtetik egaiteko, erleumeak osasun honean den erle bat bitan zatikatuz lohtu daiteke. Hoxela urtean hamar bat egin daitezke